28. fejezet December 8. szerda 14.50 Ronny hirtelen, és abban a tudatban riadt fel, hogy túl sokáig aludt. Felkapta a mobiliát, sietve bekapcsolta, aztán megkönnyebbült sóhajjal nyugtázta, hogy még nincs késő. Épp idejében ébredt. Félretette a telefont az éjeli szekrényre, visszahanyatlott az ágyba, és próbált lazítani, miközben az járt a fejében, hogy egyetlen akadékoskodó orvos miatt fejetete állt az egész élete. Ezzel együtt gratulálhatott magának, amiért ilyen gyorsan és hatékonyan kezelte a fenyegetést, még ha Schering Garner kiiktatása nem is ment olyan egyszerűen, mint várta. Ha visszagondolt a makacs nővérrel folytatott közelharcra, még most is nehezére esett elhinnie, hogy apró termete ellenére ennyi erő és szívosság szorult belé. Amikor előzőjéjel hazaért, csak arra tudott gondolni, hogy a probléma továbbra sincs megoldva, ezért képtelen volt lenyugodni. Újra elment otthonról, beugrott néhány bárba, megivott pár sört, és szórakozottan nézte a Nix-meccset, de közben mindvégig Jack Stapleton és a benne testet öltő fenyegetés járt a fejében. Kiderült, hogy a törvényszéki patológus tudomást szerzett ugyan dr. Passero feltételezett gyilkosáról, de semmi közelebbit nem derített ki. Ha hozzátette, hogy az MMK halálozás irátája az ő elmondása szerint is Látványosan csökkent, szinte biztos lehetett abban, hogy a probléma nem égető, legfeljebb kritikus, vagyis újra biztonságban érezheti magát, ha még aznap megszabadul a fickótól. Sokat segített, hogy a doki eleve arra vár, hogy ő felhívja, el is döntötte magában, hogy délutánra találkozót beszél meg vele. Miután az utolsó bár hajnali három körül bezárt, visszatért Woodside-i lakásába, de annyira felpörgött, hogy még ekkor sem tudott elaludni. Az évek során teljesen megszokta az éjszakai műszakot, és szokványos körülmények közt nem feküdt le, csak délelőtt kilenc-tíz körül. Alvás helyett most is elővette a laptopját, hogy rákeressen Jack Stapletonra, és a lehető legtöbbet tudjon meg róla. Kiderítette lakó és munkahelye címét, de ami még fontosabb, meggyőződött róla, hogy valóban kerékpárral közlekedik. Alig mert hinni a szemének. Ez a vakmerő szokása ideális célpontát tette. Fél hatkor készített magának egy somkás tojás rántottát, negyed hétkor pedig már újra szeretett Csirokiában ült és menhetten felé tartott. Ha azt akarta, hogy a terve működjék, ki kellett ismernie ezt tepőton szokásait, ezért már jóval hét előtt leparkolt az első sugárúton, nem messze a harmincadik utcától, ahonnét az I.O.I. tömbjére épp úgy ráláthatott, mint a nyugati irányba tartó harmincadik utcára. Ahogy a nagyváros oly sok épületét, az I.O.I.-t is álványzat ölelte körül, melynek létjogosultságát megkérdőjelezte az a tény, hogy semmilyen munkát nem végeztek rajta. Nem sokkal azután, hogy 7.07-kor felkelt a nap, erőfeszítésének meglett a jutalma, a távolban felbukkant egy világító zöld sisakot, kortbársony kabátot és kesztyűt viselő kerékpáros. A férfi villámgyorsan tekert, leelőzte a lassan araszoló forgalmat, csak a rendőrlámpa tartóztatta fel. Ekkor előrébb gurult az autóval, hogy a biciklis tőle karnyújtásnyira keljen át, így megbizonyosodhasson arról, hogy valóban Jack Stapleton az. Miután a lámpa zöldre váltott, a kerékpáros átszelte a sugárutat, ő pedig alaposan megnézhette magának. Kétség sem fért hozzá, hogy valóban Stapleton az, így elégedetten autózott vissza Woodside-ba, a Northern Boulevardról nyíló 54. utcára. Leginkább azért választotta ezt a helyet, mert egy hátulról megközelíthető különálló garázs is kapcsolódott hozzá. Amint biztonságba helyezte az autóját, bement a lakásba, és álomra hajtotta a fejét. — Oké, okay, élénkült fel most, ahogy ledobta magáról a takarót, és megállt a hideg hálószobában. Készen állt az új napra, és még sok mindent el kellett intéznie, mielőtt hívta a Stapletont. Nem akart túl korán telefonálni, hogy nagyobb befolyása legyen a találkozó helyszínére, és ezáltal szűkítse Stapleton lehetőségeit. Azt tervezte, hogy újra az MMK-ban, a sürgősségi pihenőjében beszél a férfival, bár a pontos helyszín nem igazán számított, csak az, hogy az I.O.I. helyett a kórházban találkozzanak. Egyszerű tervet dolgozott ki. Gondoskodott róla, hogy Stapleton ne érjen oda a találka színhelyére, ehelyett útközben végzetes balesetet szenvedjen. Miután összeütött valami reggelit, még mindig korainak érezte az időpontot a telefonáláshoz. Kellően késői időpont kellett, hogy azt mondhassa a hét órai munkakezdés miatt, már nem lenne ideje elmenni az IOI épületébe, majd onnan az MMK-ba. Jobb híján azzal töltötte ki a köztes időt, hogy megerősítette eltökéltségét a keresztes háború mellett, amelyet az orvosi szakma és a gyógyszeripar ellen vívott, ez utóbbi végtelen profitéségében attól sem riadt vissza, hogy halálos beteg pácienseket kínozzon. Ennek érdekében elővette szekrényéből a fellépőt, majd a konyhai fiókból a szerszámait. Miután a nappaliát a konyhával és a hálószobával összekötő, rövid folyosón odaállította a fellépőt a szellőző alá, felállt rá, és kitekerte a csavarokat. Ezután már eltávolíthatta a szellőzőrácsot, benyúlhatott a járat mélyére, és kiemelhette szamárfüles naplóját. A csiroki és a szikszáuer mellett ezt tekintette a legféltettebb kincsének, amit rendszeresen felhasznált eredményei lejegyzésére. Az elmúlt hat évben, beleértve azt a kettőt is, amit egy Quincy kórházban töltött, ahol közvetlenül a szakvizsgája után helyezkedett el, mielőtt az MMK-ba került, alapos nyilvántartást vezetett minden megmentett páciensről. Eleinte alkalomhián csak ritkán avatkozhatott közbe, de miután a betegápolók főnöke lett, lényegesen feljebb kapcsolt, különösen azután, hogy egyedül vitte a teljes éjszakai műszakot. Még ő is elképett azon, hogy az elmúlt évben hány embert váltott meg kilátástalan létéből. Minden bejegyzés tartalmazta a nevet, a diagnózist, a páciens által elszenvedett borzalmas kezelést és az általa használt anyagot, jellemzően ugyanazt, amit a páciensnek felírtak, csak halálos mennyiségben ahogy tekintete végig a listán, szinte valamennyi pácienst maga elé tudta idézni. Emlékezett, még a velük folytatott társalgásra is, a rengeteg gyászos történetre arról, milyen borzalmakat kell kiállniuk. Egyik pillanatról a másikra lényegült át Frank ferguson akinek ügyére már csak azért is élénken emlékezett, mert sokban emlékeztetett nevelőanyjára. Iris nővérként dolgozott, és a saját példájával ösztönözte, hogy ezt a hivatást válassza. Emellett sajnos láncdohányos is volt, ami idővel gégerákot okozott nála. A legfogékonyabb korában kiskamaszként kellett végignéznie, amint vonzó nőből önmaga viszonyogtató karikatúrája lett, testi és lelki értelemben egyaránt, amíg már elmehetett volna egy dohányzás ellenes kampány arcának. Ekkoriban történt az is, hogy ő és fogadott öccse krónikus beteg lett, ezért számtalan kórházat megjárt. Mint később kiderült, Iris szélsőségesen nagy mennyiségű sót adott neki, ami végül a testvére életébe került ő is csak azért menekült meg, mert elérte a nagykorúságot és berukkolt a flottához. A napló utolsó két bejegyzése négy nappal korábban keletkezett, amikor inzulin segítségével vetett véget két beteg, egy végbél és egy prosztatarákos szenvedéseinek. A rák mindkettőnél áttételeket képezett, ezért mindketten számos műtéten estek át, a 93-as és 94-es számú páciensei. Nagy megnyugvást jelentett számára a tudat, hogy már egy jobb helyen vannak. Néhány pillanatig eljátszott a gondolattal, hogy Sue Passero és Sherwin Gardner nevét is feljegyzi a könyvbe, hiszen a haláluk lehetővé tette, hogy folytassa szent küldetését, de végül másként döntött. Ugyanígy nem tartotta nyilván azokat a pácienseket sem, akik sajnálatos módon az életüket vesztették, mikor halálos veszélybe sodorta, de elmulasztotta megmenteni őket. Az ő nevük a napló végébe került a járulékos veszteségek felsorolásába. Miután megerősítette magában az elkötelezettségét, becsukta a naplót és visszajuttatta rejtek helyére a vissza Visszacsavarozta a rácsot, majd ránézett az időre. Még mindig maradt bő fél órája, mielőtt felhívhatta Stapletont, ezért a legalkalmasabb időtöltésnek a Csiroki előkészítését találta. Kiment a hátsó ajtón, kinyitotta a garást és belépett. Legelőször is eltávolította a rendszám tábláját, amit eltett a csiroki hátuljába, mielőtt felcsavarozta helyére a régi, lejárt New Yorki rendszámot, amit a garázsban talált, amikor ide költözött. Miután ezzel végzett, felnyitott egy doboz vizes bázisú fekete festéket, és eltüntette vele a hátsó sárvédőre festett narancssárga lángnyelveket. Nem szívesen tett tönkre egy ilyen műalkotást, de tudta, hogy később könnyen eltávolíthatja a festéket, és semmiképp nem akarta, hogy autója kitűnjék a többi közül. Ezért szereltette be a kapcsolót is, melynek átállításával elérte, hogy a kipufogó gáz elkerülje az autó jellegzetes morgásáért felelős hangtompítót. Mielőtt kapcsolatba került célpontjával, mindenképp használni akarta ezt a kapcsolót. Amint végzett a csírokival, visszatért a lakásba, ahol telefonjával és Stapleton névjegyével a kezében letelepedett a konyhaasztalhoz. Háromnegyed négyre járt, most már megejthette a sors döntő hívást. Néhány pillanatig mozdulatlanul ült, és próbálta számba venni az érveket, melyekkel Stapleton el akarhatta érni, hogy az I.O.I. épületében találkozzanak. Emlékei szerint megmondta neki, hogy Szerdán és Csütörtökön szabadnapos, így ez biztosan szóba jöhet, de könnyedésemlegesítheti azzal, hogy változott a beosztása. Előző este Sarah Berman is csak azzal a feltétellel ugrott be helyette, hogy átvállalta a szerdai és csütörtöki műszakját. Ezt a cserét természetesen egy szóval sem említi stapleton -nak. Miután úgy éreztek készen áll, beírta a számot. Amennyire csak tudott, ellazult, és nem került el figyelmét a tény, hogy a telefon mindössze kétszer csengett, a férfi nyilvánvalóan várta a hívását. Ezt kedvező előjelnek veheti, ha meg akarja őrizni a kezdeményezést. Köszönöm, hogy felhívott, jelentkezett be Jack. Kicsit tartottam tőle, hogy talán elfelejtett. Ugyan már, szólt a telefonba élénken, elnézést, csak kicsit tovább aludtam a szokásosnál. Bizonyára magára fért, nincs semmi gond. Csak szeretném minél előbb folytatni a beszélgetésünket. Most alkalmas lenne? Igenis, meg nem is felelte Ronny. Úgy volt, hogy szabad lesz a mai estém, de be kell ugranom egy másik éjszakás helyett, akié a műszak lett volna. Ez azt jelenti, hogy hat körül be kell érnem a kórházba, elnézést a kellemetlenségért. Semmi gond, ismételte meg Jack. Nálunk is folyton változik a műszakbeosztás, de még csak négy óra van, ennyi idő bőven elég lesz. Szóval találkozhatunk mielőtt becsekkol? Persze, de nem szívesen kockáztatnám meg, hogy bent ragadjak a csúcsban, és elkéssek, szóval ha találkozni szeretne, az MMK-ban kell megejtenünk. Nekem ott is jó. Vágta rá Jack habozás nélkül. Pontosan hol és mikor. Mi lenne, ha találkoznánk a sürgősségi, orvosi pihenőjében, teszem azt fél hatkor. Olyankor senki sincs ott. Kettesben lehetünk, mint tegnap, nyugodtan beszélhetünk. – Nekem megfelel. Ami azt illeti, jobb is a sürgősségi, mint a kórházi tömb. – Nehézséget okoz az odajutás? – Egyáltalán nem, nyugtatta meg Jack. Legfeljebb húsz percen betelik, függetlenül a napszaktól. Útba esik hazafelé menet. – Hogy ment a találkozója Gardnerrel? kérdezett rá Ronny. Nyilvánvaló okból nem tervezte el előre, de a kíváncsisága felül rajta. Nem került rá sor, árulta el Jack. Ó, miért nem? Eddig még nem hívott, válaszolta Jack. Ronny bólintott. Lenyűgözte a fickó gyors és kellően homályos terelése. Ha már így összeakadtunk, lépett tovább gördülékenyen Jack, hadd tegyek fel egy általános kérdést, a mortalitási és morbiditási munkacsoportban játszott szerepéről. Tudja, sokat gondolkodtam azon, amit mondott. Amikor a számítógép megállapítja a halálozási arány számot, lehetőség van rá, hogy megismerje a korrekció nélküli nyers adatokat is? Érdekes kérdés, felelt Ronni, szintén gondolkozás nélkül, a fejében harsogó vészjelzés dacára. Ennél a kérdésnél, keresve sem találhatott jobb indokot arra, miért kell megszabadulnia a Szó szúpászéró épp ezektől a nyers adatoktól borult ki, és indította el a láncreakciót. Őszintén szólva nem tudom a választ, mert még sosem próbáltam meg letölteni a nyers havi adatokat, de ha találgatnom kellene, azt mondanám, hogy erre nincs is lehetőség. A kórház vezetése nagyon komolyan veszi az adatkezelési szabályokat. A nyers adatokhoz szerintem csak a minőségbiztosítási aligazgató férhet hozzá. Azért, amikor legközelebb bejelentkezik, csak próbálja meg, biztatta Jack. Úgy lesz, ígérte meg neki addig is, jobb lesz, ha készülődni kezdek a műszakomra. Akkor fél hatkor, búcsúzott el Jack, mielőtt kinyomta. Ronny néhány percig csak ült és merett maga elé. A helyzet a gyerekkori dominózásokra emlékeztette. Ha felborított egy kockát, az egész sor veledőlt, egészen a legutolsó dominóig. mert Merte remélni, hogy Jack Stapleton lesz ez az utolsó kocka, aztán végre megnyugodhat. Miután ránézett az időre, abban a tudatban, hogy ötre a helyén kell lennie az I.O.I. épülete előtt, felállt a konyhaasztal mellől és átsietett a hálóba, hogy éjjeli szekrényéből elővegye dédelgetett SIGSZAUER P365-ösét, merő megszokásból ellenőrizte a fegyver töltöttségét. Az egyszerű rutin megerősítette abban a tudatban, hogy készen áll minden eshetőségre. Habár ő maga Sosem kételkedett küldetésében jól tudta, hogy nem mindenki helyesli a módszereit, és azt is, mi történne, ha egyszer lelepleződne. Eltökélte magában, hogy ez sosem történhet meg, ezért is készítette el a menedékét a catskill és vásárolt magának a Dark web személy új személyazonosságot egy néhány évvel korábban elhunyt felcser adataival. Ha bekövetkezik a legrosszabb, először elmenekül a rejtek helyére, aztán örökre felszívódik Floridában, vagy talán Texasban. Amint minden készen állt, kiment a garázsba, és beindította a csírokít. Néhány perccel később, már a Norton bulváron tartott Manhattan felé.